Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Oké, okay, vendége, Szigetvári Viktor, mint minden kedden. Um, én a októberi választás után a politikától valamilyen módon egyel hátrébb lépek, kéfejéncsi történetében nem nyáron először van bennem valamiféle tehetetlenség, és ezt a tehetetlenséget csak és kizellag úgy tudom megélni, hogy átrébb lépek. Nem tudok vele, mit kezdeni. De nem tudok azzal mit kezdeni, ugye én alapvetően értelmiséginek gondolom magam, és nem tudok azzal mit kezdeni, amit az eleve elmondtam a hallgatóknak, és senki nem reagált rá, és nem is csodálkozom, hogy te mit tudnának reagálni, hogy a mazsihisz belső vitáiból adódóan tábozó zoltai Gustávot leigazolja hihetetlen politikai Fineszsel. Lázár János hogy a saját ötlete vagy más ötlete volt, nem tudom. Ezt követően nem sokkal összeül a zsidó kerekasztal, ami egy totális értelmetlen kifejezés, meg maga az esemény is egy sajátos esemény. Ahol Lázár János és Elsimó László között ott ül magazoltai Gusztáv Helyszler András, a magz elnöke, azt mondja, hogy hát őt is meglepte, de a véleményét megtartja magának, hogy gulyás Gergely és Schmitt Mária lesznek azok a kormánypártból, akik véleményt formálnak, és ennek ugyan semmi köze nincs az önkormányzati választásokhoz, az így egyadt a világ semmi köze. De én ezzel nem tudok és nem akarok mit kezdeni, ha visszamenek a 18 éves Fiala János az, aki nem volt ellenálló, tehát én nem voltam. Egy krakéler voltam, aki általában tehetséges módon tudta benavigálni magát egy zsák utcába, és akkor ott nem volt mese, ott, ott valamit csinálni kellett, ha más nem, akkor megadni magát. Ebben a 70. emlékévben a szabadságtéri emlékmű átadása után számúra nincs az a magyarázat, hogy a zsidó kerekasztalon a kormánypárt embereink kívül, beleértve Zoltai Gusztávot, bárki megjelenik. Így aztán Zoltai Gustáv Otani jelenléte jelentősége tízes skálán egyes is lehetett. Azt nem értem, hogy egyetem ment el Helyszler András. Azt követően pedig, hogy ő nem nyilvánított véleményt Gulyás Gergely és mit pedig előjöttek Zoltai Gustáv munkása múltjával. Én ezt itt most elmondom, de nem tudok azzal amit kezdeni, hogy Attól ez így marad, és Fritz Tamás bekaphatja ezt az egész mostani szituációt, hiszen ez maga a következmény. Tehát amikor azt mondja, hogy Magyarország egy következmények nélküli ország, azt mondja Orbán Viktor, a legfontosabb az árvíz, nézem, hogy idén most ott volt ez alában az árvíz, ne mintha neki egyébként kutyakötelessége lenne személyesen ott lenni. De nehogy már ennek az országnak az igazi közösségi élmény az legyen, amikor egyőzzük az árvízet levittem a hangsúlyt, és ha azt kérdezett, hogy ezt miért mondtam, akkor azt fogom neked mondani, hogy túl sokat ittam Nem, én már jó reggelt kívánok, én már jó Mi Riportalany vagyok. Milyen pont egy hete derült ki, ugye? Talán én hoztam a hírt. Igen. Uh, idejövet olvastam. Nem, el, úgy, talán, te hoztam. Múlt héten én hoztam. Engem meglepet, hogy Gell -Gell egyébként Gellgely egyébként etekintetben önmagában állóan tisztességesen beleállt ebbe. Én uh, Mindenki a saját mániáihoz megnebánt, hogy köti az ilyen dolgokat. Én az elmúlt napokban, amikor nem közszerepeltem, akkor egy tanulmányjal foglalkoztam, és érteni fogod talán a hallgatóság, hogy miért. Igen, igen. Amit egy jobboldali Fondosanat mérséklet. Ez a mérséklet, Igen, a kommentár nevű folyamatban egy mérséklet, jobboldali, a Mandiner köréhez sorolható fiatal szerző írta. Nem akarok neki túl nagy jelentőséget tulajdonítani. Antikommunizmuson de... túl kommentár harmadik szem. Igen, csak azért, mert. És azért kötöm ide, mert ez a fiatal szerző, aki nyilván tisztességgel küzd azzal, hogy ő nem ilyen lovat akart, amilyen a Fidesz lett. És azzal a mondattal kezdi a tanulmányát, hogy amíg a Fidesz antikommunista identitásra építi a saját politikáját, addig nem fog tudni Nyugodt országot teremteni. És az antikommunizmus helyére szerintem be lehetne azt a tünet együttest helyettesíteni, amiről te beszélsz. Ez az én kommunistám jó kommunista, te kommunistád nem jó kommunista. Ha kell észreveszszük, hogy ki a munkás ir, ha kell, nem vesszük észre. Hiszen azért ugyanez a Gulyás Gergely megvédtem mondjuk Tasnádi államtitkár úrnak a kinevezését, akiről... Mérsékeltem. Hát minden esetre nem határolódott el tőle. Azt mondta, hogy tisztességes szakember és együtt tudott vele dolgozni. Itt azt nem tud Oké, okay, akkor majd meghallgatom. Minden esetben azt akarom mondani. Hogy, hogy, hogy biztos van rengeteg be az ellenzékkel, de én azt gondolom, hogy ez a fajta kizárólag szinte Orbán Viktor személy és a környezetéhez kötődő fatvák és befogadások, ki a jó ember, ki a rossz ember, szerint nem lehet társadalmat szervezni, és ebben de nem lehet, lehet, hát ebbe nem, nem lehet nyugodtat, akkor így fogalmazni. Nem milyen Viktor, itt még nyugodtan él. Itt nincs semmi izgalom. Nem Itt nincsenek utcai harcok, pofázások vannak, tét nélküli pofázások, egzisztenciára való hivatkozás. Hát most az, hogy nincs utcai harc, azt az, az még tudom a helyzetnek, de én szerintem az értelmiségi emberektől a, a nem értelmiségi emberekig igenis van egy kiszolgáltatottság jelzett János, és az lehet, hogy egy belső gyötrődést jelent, és nem utcai dúlást, fúlást. Látjuk, én hogy a... a belső gyötrődésnek semmilyen jelét nem tapasztalom. Éven. De most igazságtalan vagyok, mint általában. Nem, én most ebben nem akarok bevitatkozni. Te úgy érzed, én picit máshogy érzem. Én azt látom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy rengeteg kiszolgáltatott átlagember, rengeteg kiszolgáltatott ember, Ezek az átlagosan kiszolgáltatott emberek, amikor a kiszolgáltatottságukról van szó, akkor például Roszgonyi Zoltánnak, Zugló apolgármesterének el tudták mondani, hogy mi a problémájuk, és úgy tűnik, hogy Orvosolni is fogják. Tehát azért ez egy nagyon furcsa kiszolgáltatottság, amiben az emberek megszólalnak. Másfelől pedig ott volt a Norvég alap, a, a, az Ökotárs alapítvány, amelyben az érdektelenség egyébként pontosan azt mutatta, hogy maguk a civil mozgalmak iránt Magyarországon nincsen érdeklődés. Nagyobb érdeklődés van az ökotárs eltaposása kapcsán, mint amivel kapcsolatban, mint amire ilyen tevékenységet kifejtenek. Tehát azt lehet mondja, az Ökotárs alapítvány az, amivel vív a Kormány, igen. És tessék, mondani, mivel foglalkozik az Ökotárs alapjai? A fogalmam sincs, van ellenálló szervezet? Nincs vitám alapvetően, van De, egy... de Hol élünk? Hát most akkor valójában ugyanazt mondjuk, csak máshogy írjuk -e a jelenséget. Az a probléma, hogy, hogy ebben a közökben szerintem valójában nyugodt életre nincs lehetőség. Mert igenis felzaklatja ez az embereket, és ezt nem feltétlenül Orbán Viktornak és a Vikten alkalmazkodást látok, és nem emiatt az embereknek nem haragszom, nem is haragudhatok. Kivételesen jó helyzetben vagyok, de nem tudok, mit kezden ezzel a kivételes jó helyzetemmel, mert nem ledolgozni akarom magamat a kiszolgáltatottak szintjére, ennek a mondatnak egyébként semmi értelme nincs. De próbálnám valamilyen módon névtelenül hangmodulátorra hang, tehát hogy hallják a kiszolgáltatottságot, de nem. Tehát, hogy a terrorháza, a főigazgatója kifejtett, hogy soha nem gondoltam, hogy a Magyarország zsidó hitkos Tölyök Szövetsége volt ügyvezető igazgatóját, Zoltán Gusztávot kormánytanácsodóvá nevezik, ki szerint ugyan, hogy mondja, az az ember, aki ugye írta a heti válaszban azt, amit írt, és akivel kapcsolatban a sors, meg se volt hívva egyébként. elképesztő. Tehát, amikor a sorsok házda hol hozzá... de az egészet nem is érti az ember. Tessék mondja, hol van egy másik gimnázium, ahol csak hát ez az ország, ez ebből a szempontból nem elhagyható. Igen, és ez ugyanaz a schmidt -Mária, aki a kötsére érkezvén azt mondta, hogy az ellenzéket el kell végre tiporni. A önkormányzati választáson, ami hát nyilván nem egy demokratikus állítás. Ennek a hangulatnak elvileg, tessék mondani, ki kéne hatni az önkormányzati választásokra, Szigetvári úr? Vagy most nagyon hülyeséget tetszettem kérdezni? Nem, valamennyire kifoghatni. És tessék mondani, hogy hogyan hat ez ki? Ez az elmebaj, ez hogy hat az emberekre? Hát részben valószínűleg passzivitásban, ebben biztos vagyok. Nyilván az ellenzék feladat, hogy rá bírja az embereket, hogy létező céléről elmenjenek, próbáljanak jobb vezetőket, alkalmasabbakat, vagy csak másokat választani. De ez miért várt ki passzivitást? Rajszöget kéne az emberek sejhajába szúrni, hogy nagyobban mértében legyen aktívak? Alapvetően nem válaszolok, de próbálok válaszolni. Hogy szerintem itt igazán 2010-hez kell visszamenni, meg 2006-hoz, hogy Megérte ez a politikai közösség azt, hogy legalább kétszer tíz éven belül voltak pozitív és szerintem legitimen pozitív várakozásai. 2006 után is, hogy stabilizálódik valami 2010 után, hogy nagyon egy nagy fordulat és mind a kétszer úgy élték meg, hogy ezek az erőforrások elfecsérelődtek. Mert az elég sok ember szavazott hol ebbe, hol abba az irányba, és azt nem megy büntetlenül, hogy ilyen sok ember több millió választó így vagy úgy csalódik. És én szerintem ezzel a csalódottság élménnyel még jó pár évig kell tanulnunk ezzel valamit politikusként. Kérlek mert... megkérdezni, hogy én miért vagyok csalódott, lány lányom egyébként is örökké lesz hogy állam magamról beszélek hátrább időben, hogy igyekszem korlátozni, mert nem fog sikerülni. Te azt meg tudod mondani, hogy a te csalódottságod az micsoda? Nem, csak csalódot... az én személyes csalódottságom? Az hogy amikor csalódottságom én... az, gimnáziumból kikerülve, egyetemre, bekerülve láttam egy valamilyen országot, akkor éppen Fidesz kormány volt, és láttam annak a perspektíváit, láttam mennem magamat, mint fiatal családapát, mint felnővő értelmiségét, felnőtt embert, akkor azok a perspektívák, azok radikálisan más perspektívák voltak, mint amiket én ma az összes magánéleti szállamtól függetlenül előre tekintve 20 évvel látok. mennyiben voltak mások, Akkor azt mondod, hogy radikálisan más, ez mit jelent? Vagy egy példa. Na most nyilván itt a személyes történet, meg a, az, amit én azt gondolok, hogy sok-sok százezer -sok ember, vagy millió ember ebben osztozik, hogy, hogy egy stabilabb növekedés, egy, mondanám, polgárosodás, egy, egy picit nyugodtabb vélet, amely... A polgárosodást azt ugye le kéne tudni érni és legutóbb valakivel beszélgettem, de hasonló tapasztaltam máshol is. szól. az olyan, mint amikor az ember van a körzeti orvosi rendelőben, és hogyha ott nem úgy van, hogy az orvos hívja be a betegeket, akkor a betegek egyébként érkezési sorrendben mennek be, vagy valaki azt mondja, hogy elnézés halálomon vagyok, nem el -e hamarabb be, mint a többiek-e? De hát ez a polgárosodás nincs, de most nagyon, nagyon szintű vagyok. Hát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ha van csalódottság, akár bennem is, vagy általában, mert nem abszolítizálnám a saját érzületeimet, az arról szól, hogy, hogy nem oda tart most ez az ország, sok ok miatt, és nem akarnék csak egyik vagy csak másik politikai oldalhoz dobni felelősséget, mert méltánytalan volna, ahova egyébként tarthatott volna a 2000-es évek elején, és ez szerintem egy tragédia, mert... Szerintem is tragédia, de hogy a 2000-es évek elején, és csak még egy szubjektív például, hogy hova tart az ország? Egy nagyon elegáns, és az által látogatott spárboltban, termékegjelentést hallottak, mm által előttünk, a barátnőmben volt egy nagyon elegáns ember, és kivételesen szokás, a lányom nagyon leszidott volna, hogy fontoskodom, megkérdeztem, tőle, hogy milyen foglalkozást tűz csak ugye kinézete alapján. És mondta, hogy sajnos, manapság, ez nem túl népszerű, tehát mindjárt elkezdett magyarázkodni. azt mondtad, bankár vagyok az otp -nő. Termék megjelent Igen, és azon gondolkodtam, hogy miért kell neki? Tehát, hogy miért? Tehát, hogy... hogy, hogy... Közben kimagaslóan elegáns volt, hogy um az egészben van egy ilyen, mint az Andrássi út tehát a, a, egy világörökség ahol bedeszkázott üzletek vannak legyen. és közben természetesen Zalára kinevetni a tekintetünket mert ott volt árvíz Igen. és azt hogy mi az összefüggés, semmit csak úgy mondom szóval szerintem ezért van csalódottság és ez, ez szerintem és az a probléma hogy nagyon nehéz egy politikusnak bármely politikusnak demokratikus körülmények között olyan széles és olyan erős felhatalmazást kapni, most ez mindegy, hogy egy választási rendszerben mivé fordul lehány hány mandátummel, hogy ebben rendet rakhasson most a szó demokratikus értelmében, és ez a tragédia, hogy ma látok arra kibontakozást, hogy lesz majd egyszer egy normális ellenzék, ebben én magam ki fogom venni a részemet, és gondolom mások is, de azt, hogy ebben egy picit nyugodtabb életlehetősége benne legyen Nyugodtan most mindennel behelyettesített, amiről beszéltünk. Azt én nem látom, és szerintem ez tragédia, mert én járok azért Szlovákiába, másikat, felvidéken, járok azért Erdélyben és Romániában, Párciumban is. És azért azok az ottani magyar barátaim, akik hasonló életet élnek, ha nem feltétlenül politikusok, persze, mint én, azok azért néha rögnek rajtunk. Azt látják, hogy a saját közösségük, amely mélyebbről, hátrébről indult, nekem van borsóban élő gyerekkori barátom, aki magyar lengyel vegyes házasságból származik, ő nem röhögő, inkább szomorkodik, hogy, hogy el, elhagyják ezek az országok Magyarországot. És ez nem volt így, nem szükséges. Nem, tudom, hogy elhagyják. -e, elhagyják az, elhagy. hogy valaki panaszkodik, hogy tehát ez, egy ilyen, ez egy ilyen Orwell jelenség, hogy valaki elnézést kér az eleganciája miatt. És jó érzékel, valamelyik híradóban egymás mellé rakták, mm -hmm. valamelyik biológia vagy természetismeretkönyvnek valami hülyességét, farogságát, ami abban a fiúk és a lányok össze Igen. vannak hasonlítva, és úgy mellé rakták Rogánontalnak azt a kijelentést mert szerint, hogyha egyfajta vagy kétfajta könyv lesz maximum, akkor nem lesznek tudáskülönbségek. És akkor eszembe jut a Fergen Zsuzsa tegnapi mondata, hogy ez az egész olyan kedvez a gazdagoknak, akik részint külföldön iskoláztatják a gyerekeiket, vagy, a vagy alapítványiskolában, ahol, iskolában ahol, ahol ilyen hülyeségeket nem kell tanulniuk, miközben a Rogánnak a jó szándékát nem kétlem, de hogy vajon a Rogán mit ez, akkor, amikor uh, olvasja ezt a mondatot, és ugye egyenként kéne elnézést kérni, mert ugye most nincs más könyv, már pedig egy lektor elvileg, ha van lektor, ez ki kell, hogy szűrje, és megint ha azt kérdezed, hogy mi az összefüggés, semmi. Az egész iszonyatosan Nem basz. tudom, nem tudom, látta, de az interneten láttam egy videót a mondjuk fontos beszélgetőtársad a Ribor tegnap egy szerintem rossz félmondatot mondott, mert az hasonló lesz, a tankönyvügyben így vadászta azt hiszem a hvg.hu a különböző politikusokat, ezen tankönyvügyében, és azt találta mondani a miniszter úr, hogy kérdezte, hogy de hát nem kellett volna tesztelni ezeket a könyveket? E és hát miért gyerekeken, miért most, miért élőben tesztelik, mint szinte kizárólagos tankönyve? És erre azt válaszolta a miniszter úr, hogy hát állatokon azért mégse lehetne tesztelni. Nevetve, olyan navracsicsosan, és itt véget ért a beszélgetés, Uh, számomra az oktatási rész miközben nem vagyok oktatás politikai szakember de iskolai gazgatókkal vagy akár pedagógusok és volt alkalman beszélni akár barátként, akár politikusként azért tényleg volt ott sok baj még a tankönyv is biztosan volt baj de azt a dúlást, ami ott történik azt szerintem majd egyszer meg kell értenünk, hogy miért történik Én a... csak, hát olyan sokféle dúlás van ugye itt van Obama versus kövér László a szeptember 4-i blog Közben előkerült egy lengyel hölgy, aki küldött nekem egy lengyel videó, de elfelejtettem felhívni. Ha most hallgat engem, akkor elnézést föl fogom hívni. Ugye a lengyelnet.hu hozta azt, hogy az itteni összejövetően a Szabadság expresszen hogyan tették helyre egyébként kövérlásokat. Ami egyébként magyar körülmények között nem kerülhetett volna sor. Belejött, hogy egy olyan improvizációt adott elő. Pontosan azt az improvizációt adta elő egyébként, amit Orbán Viktor írt Dávid Katalinnak, amikor azt írta, hogy a harmad birtokában ő egyébként nyugodtan ikonográfiai megérzésekre is ragadtathatná magát, de nem teszi. Hát Kövéllászló nem volt ilyen visszafogott és az, hogy ott emberek fölállnak és kimennek, majd a kövérlászló munkatársai kétségbeesésükben abba kapaszkodnak, hogy csak egyben lehet leadni a készült interjút, és ha erre a lengyel nem hajlandók, akkor nem engedik. Ez olyan lojalitáspróba, lásd még állatokon nem lehet, amire én nem találok magyarázatot, de szinte mondom, már nem is keresek. Igen. Nem tudok, tehát életemben először nem tanácstalan vagyok, de... Amikor padaszkodtam a házasságomra, akkor azt mondták, hogy el kell válni. Néha az az érzésem, hogy innen el kell menni, vagy valami ilyesmivel kell foglalkozni, ami ezeket a problémákat nem hozza nap, mint nap az orrom elé, mert, mert az egy destruktív tevékenység, ha az ember ezeket csak sorolja imamalomként. És nem két történik semmi. Nyilván, de ebben azért szerintem, és érdezt most szívesen magamra is húznám, vagy más politikus társadalomra, is, hogy ebben azért Igenis van sajnos az ellenzéknek felelőssége, nem most az önkormányzati választások kontextusában, ami miatt részben beszélünk, hanem azért, mert, mert az, hogy ez sokak számára ennyire reménytelennek tűnik jelenleg, abban van ez, felelősség. Ez igaz, de én, én nem tudok ellenzéket gyártani. Na ne, ezt én értem, tehát azt majd gyártunk mi, azt, majd, azt abban, az abban az értelemben tisztességesen kell venni egy levegőt, én nem hiszek abban, hogy bujkáló forradalmárokkal lenne tele a, a pálvölgyi barlang, akik valójában csak arra várnak, hogy én ne nyilatkozzam egy héten, és itt elfoglalnák a stúdiót, tehát én bízom abban, hogy lesznek új ellenzéki politikusok is, szerintem egy ebben egyébként a mi pártunk és más pártok is, beleértve az lmp t is teszi a dolgát, mert vérrel verejtékkel próbál megmaradni egy rendszerben, és jó politikusokat, jó alternatívákat állítani városok és kerületek számára, de azért a feladat nem ez. A feladat azért az, hogy azzal a fajta csalódottsággal, nyugod, egyik irányból nyugtalansággal, vagy, vagy alkalmazkodással most a szavak behelyettesítetőkkel kezdeni valamit. Másrészt azt, hogy szerintem így nem lehet élni hosszú távon. Nyilván lehet élni, meg mindent túl lehet élni, de valójában ebből jó nem jön ki, mert nem hát, lesz sebbőség. A 14 es áprilisi szavazások vannak. Belejtve ezt most zárójelesen, hogy a frászkonyhóban van már az, hogy a nap csak bottal üti a nyomát annak a 64 milliárdnak, amit a fantompártokkal nem, nem, 64 milliárd, hát... Az volt a mostani hírekben? Hát én azt tudom mondani, hogy nekem ha van hogy bajom, lehet, amikor a, a a politikai felszínességeken túlmenően felmegy a vérnyomásról, bár nekem egyébként ritkán szokott, akkor az alapvetően a magyar igazságszolgáltatásnak a tágértelemben vette állapota, amikor csak hogy mondjak ilyet, hogy hogy, hogy nem pár nappal az önkormányzati választások előttre Gegesi polgármester jelölt urat, tiszteletbeli korábbi polgármestert a 9. keletbe, hát meg, meg, meghívta az ügyészség egy tanulmány kirándulásra a hivatalába, mert egy 8 évvel ezelőtti ügyet most talál meg felfejteni, ami hát nyilván azért van, mert most jutottak odáig az aktában, hogy egy pár nappal az önkormányzati választás előtt egy esélyes, tisztességes polgármester jöttek egyébként egy tisztességes ellenféle szemben küzd, és semmilyen módon nem. Tudnám egy-két egy dolgon túlmenően kritizálni a Vilgesi úr ellenfelét, a jelenlegi 9. keleti polgármestert Bácska urat, De hát hogy ezek azért abszurd dolgok, hogy minket a lakossági fórumokon, utcai beszélgetéseken, de sokszor tévé is kérdeznek riporterek, hogy ugyanmár miért nem teszünk feljelentést a 200 milliárd ügyében MMB, ugyanmár miért nem ütjük a Rogánantalt, ugyanmár miért nem. És akkor erre mindig azt tudom mondani, hogy a Hát hányszer... itt most a Júlásnak a zajlik éppen. Így, így, így. De hát ebben a Péter Ráda susu sem azt, hogy neki volt egy bizonyos dolga korábban, ezt egyébként róla már n-szer és n-plusz-egyszer megírták. Miközben azt azért tudjuk, hogy a, nem kinyitva azt az egész mappát, de hát a Rogán Antal gumiszerűen növekvő és pénzügyileg nehezen fenntartható módon megvásárolt lakása, ügyében semmi nem történik, ahogyan egyébként nem történik abban az ügyben sem semmi, amiről, Próbál hallgatni az ötödik önkormányzat, hogy ott az egyik. És felsz... fog köszönni majd az ötödik kereti önkormányzati választások eredményében? Hát az, hogy nem történik semmi. Mert ugye, ha Svédországban lennék, persze akkor mondják, hogy hát nem Svédországban van. a választási eredmény, ez vissza fogja tükrözni azt, hogy itt egy erkölcsi hírosz, egy nem erkölcsi hírosz szemben, hogy az erkölcsi hírosz, akinek voltak botlásai egy másik botló hírossal küzd, vagy hogy Minek, minek alapján fogják... Én, én, én, én ebben, hadd legyek, hadd legyek um, egyszerűbb. Én azt gondolom, hogy meg kéne vizsgálni legalább, hogy itt történt valami, és azt látom, hogy nem vizsgálódik meg, amikor a mi egyik kollégánk, egy volt rendőr kollega, aki. Aki oda ment a debreceni városház elé, mert kicsit felháborodott azon, hogy Floridába mentek valószínűleg önkormányzati pénzen, háromegyed éve négy rendőrség passzolgatja ezt a nyomozást. emlékszem, hogy az, az megmaradt, hogy a Rogán Antal, ha jól emlékszem a vagyonosodási vizsgálatot kezdeményezett minden állítólag, és aztán kérdezték tőle, hogy ez hol tart, és mondta, hogy jó napot mondta valamelyik. E Csak azt akartam ezen áll. mondani, János, hogy, hogy ezek a dolgok tágabb értelemben ugyanúgy mérgezik a, a, a, a, a, az átlagemberek létezését is, mint az, amikor látja, hogy ki az, aki trafikot kapott, és ki az, aki egyébként nem kapott, és ki az az iskola igazgató, aki egyébként több ilyen példát tudok, tisztességes, jobboldali, még egyébként templomban járó ember, vidéki városban, gimnázium élén, vagy középiskola, vagy általános iskola élén, és hát ki lett téve, mert valaki más tettek a helyére, nem szakmai alapon, és dúlnak fúrnak Jó, de, a pedagógusok. Ha már egyház, hát utoljára van Csongrád a robinátus. Megyél. Hát, ugye ezek világi szervezetek alapvetően, a mozsihűsz, hogy az ha én ezt jól látom, tehát nem, de, de az, az az nem világi, nem? A, a Ak akkor az, ne. De hát hol van az ő tiltakozásuk az oltáival kapcsolatban? Tehát azt mondom neked, hogy akkor ugye nem sokkal az én egyik megjegyzésem után mondta Lázár János, nem is a kettő között összefüggés volna, hogy elvi jelentőségű dolgok most. Elvi jelentőségű dolog olyan sok nincs, azok naponta vannak megerőszakolva, ott messzire jött ember címűsorokat lehet készíteni, amire nem véletlen nincs igény, mert ahol nincsenek jelentőségű dolgok, ott messzire jött ember címűsorra sincs igény, mert az emberek nem szeretik, ha arra emlékeztetik őket, hogy milyen mértékben. Hát, hogy úgy mondjam, gyarlók. Akkor lehet olimpiát, mert az, az nagyot kell álmodni. Mi volt a baj Magyar Györgyel? Az egy nekem semmi bajom nincsen magyar Györgyel, és ő félreérthetném, és soha nem is nyilatkoztam az ő szemét érintően. azt érdemes tisztázni, annyi történt, így talán emlékezni fogsz rá, hogy a, volt egyszer egy Szombati hír két, hete, amely arra vonatkozott, hogy a népszabadságban nyilatkozott egy fideszes névtelen aktivista, aki azt mondta, hogy hát ők Smukkandor pártjának gyűjtenek aláírásokat. Nem tudjuk, hogy ez igaz volt, e én nem is feltétlenül állítanám, de akkor mi azt nyilatkoztuk, hogy azoknak a Kisebb pártokból vagy független jelölt szervezetek által állított főpolgármester jelöltek aláírásait. Mi egyszerűen csak azt fogjuk kérni a Fővárosi Választási Bizottságtól, hogy vizsgálják át. Tehát én csak ennyit tettem. Ezeket a beadványokat egyébként helyesen megvizsgálta a Választási Bizottság, és nem találta. Érdemesnek ez előfordul ilyen helyzetekben. Én magyar Györgyre vonatkozóan semmi gyanúsítást nem tettem, csak azt kértem, hogy nézzék meg az aláírásait alaposan, ahogyan mások esetében is ezt tettük. Semmi bajom egyébként nem volt vele. Kéne interjút készíteni Rostoványi Zsoltal, hogy mire jött rá, amikor elvitette a marx Stobroth az egyetemről? Igen, mert ő egy pár hónappal ezelőtt, vagy egy hónappal ezelőtt, mikor egyszer újra fölmerült az az ügy, akkor valami múzeumról beszélt. Hát először uh, azt mondta, hogy nem kell Igen, itt ez, hogy mondjam, volt ennek a történetnek egy evolúciója. Uh, De az evolúció az fejlődés, nem? Akkor romlása. Hát illetőleg a, a, a, az ifjú keresztény nem az szempontjából, ez fejlődés. Én nem tudok hozzá, tehát legszívesebben adnám a gyereket, és oda mennék, és kéne valami választott szemét, tehát te, vagy az Orbán Viktor, vagy valaki, és akkor azt mondanám, hogy elnézdést. A Csalóczki az egy jó ember, lehet az én hangmérnököm? Igen, oké. Okay. És akkor mindent mondjuk, mindenkit egyenként. másnap is megkérdezni, hát 24 óra, hát annyi minden változhat. Hozzáté vagy, benne van... Ebben az indexes mondatban az egész Magyarország. Elvitték a marx a Budapesti Korvinus Egyetem aulájából, írja az MTI, azt még nem árulták el, hogy hová került. Igen, szobrokért nem jönnek fekete autók, tehát ez... Az miért titok? Kínomban nevettek, nem... És akkor persze azt lehet mondani, hogy mondját fiala, neked ez a legnagyobb bajod, és akkor azt lehet mondani, hogy persze ezek megélhetési gondokkal küzdenek, és ha megélhetési gondokkal küzdenek, akkor mindazok a problémák, amelyekről mi itt beszéltünk, hát őket baromira nem értek. De én azt látom, hogy itt azok az emberek is küzdenek gondokkal, akik nem küzdenek megélhetési problémákkal. Tehát egyszerűen ők meg azt élik meg, hogy talán jobb lenne Bécsben, talán jobb lenne Berlinben, talán jobb lenne Münchenben vagy máshol élni, mert ez a környezet ez felzaklatja a gyerekeiket, felzaklatja az óvoddal, felzaklatja az iskola, és én szerintem ez ugyanannyira része a problémának. Tehát ez nem az kizárólag a... a felzaklatását, én ezt kevés érzem. Az ifjúság zaklatottságát nem olyan nagyon. A szülők zaklatottak a Igen, a gyerekek helyett. A gyerekeket nem lehet izgatottnak zaklatottnak hogy Tudod, János, amikor azért nem egy helyről halljuk azt, így van egy oktatási szakpolitikus kollégánk, Szabó Szabolcs, és mások is hallják, hogy, hogy, hogy mondjuk pedagógusok, kikacsintva a katedra mögül azt mondják, hogy akkor van ez a tankönyv gyerekek, és akkor most kiosztanánk a tankönyvet, amiből tanulni fogunk, mert a pedagógusok bestockoltak az ő általuk kedvelt pedagógiai programot tanító tankönyveket, és azokat kiosztják a gyerekeknek a tanóra elején, amit majd visszaszednek a szertárba, és akkor ha majd jön a, mint az én gyerekkoromban volt még a tanfelügyelő, vagy a szakfelügyelő, vagy hogy hívják, akkor ilyen Példatanítások lesznek. Ez nincs rendben. Ez nincs rendben. Sok baj volt a magyar oktatási rendszerrel, éppen pont nem ezzel a részével volt baj. Sajnos az a helyzet, hogy az volt a baj, hogy kevés pénzt költött rá, az állam, és nem tudtak minden reformelemet adaptálni. De ha már engedélyt kell kérni, akkor engedélyt kérek tőle, mert ugye közben kicserült Falus Ferenc távi, és én hetekkel ezelőtt azt ígértem neki, hogy a következő héten lesz vele beszélgetés. Én a jövő héten meghívhatom a falusferens Természetesen fel, biztos áll rendelkezésre. Jó. Én tisztelem, hogy nemet mert mondani az olimpia kérdésére, Mert az is egy olyan csapda helyzet volt, miközben értem azokat, akik, akik nagy célokat és ambíciózus célokat akarnak egy ország elé állítani, és itt nem lélegeztetőgépet fogok vele szemben állítani, bár azt is tehetném. Egyszerűen szerintem a városnak most nem erre van szüksége, hanem tisztességes kötött pályás között. Neked a heti dolgod az mi? Vagy minden heti dolgod ugyanaz. Hát most éppen megváltozott, mert a múlt héten lezárult az aláírásgyűjtésnek a szakasza, amit mi. És e siker? A mi pártunk szempontjából sikere 18 hónapos párt esetében az, hogy minden megyéi városban, minden budapesti kerületben ott van, ahol kell polgármester jelölt el, ahol kell kompenzációs listával. És ami talán a legfontosabb, mert mi mindig ezt szoktuk megkapni, hogy nincs vidéki szervezetünk, 13 megyéi listát állítottunk, 12-t Az egyik az csak hajszálom múlt, az nagyon nagy eredmény, mert az ELMP most nem kérkedem. Ők csak ötöt tudtak, mi másfél éves pártként 16 megyei listát az ország keleti végétől a nyugati végéig, megyei listára csak, hogy pontos legyek, arra a megyégu városokon kívül, tehát a közepes jó, akkor most ki a területésekben. Most polgármesterjelölteket mutatunk be, képviselőjelöltekhez megyek, most éppen uh, kéne kap... média? Tehát azon azon fog múlni. Azon a szinten, ami Helyi, vagy mondjuk Kaposvára megyek. Akkor rész? beszéljünk konkrétumokról. Kaposvára megyek, ahol egy. nagyon szépen megújult. Kétszer egymás után voltam, hogy gyönyörű. Ez hát legalábbis amit én adtam belőle. Van rész, ami megújult, legyünk ebbe méltányosak. Az a baj, hogy ezt egyre kevesebb Kaposvári fiatal látja, mert ők inkább Berlin megújulását és London megújulását szemlélik, mert úgy munkahelyek nem jöttek létre. Miközben ez nem kizárólag Szitának a felelősség, hogy ez is világos legyen. Kaposvár rott egy egy jelöltje van az ellenzéki oldalnak, létrejött egy együttműködés, ebben mi aktív szereplők vagyunk, ráadásul Somogy megyei listát is állítunk, ami nem egy könnyű terep, mert Somogyország az egy fura vidék. Nagyon, nagyon nehéz oda pártoknak beépülni, de nekünk sikerült, és uh, ott most ezt a politikus társat, aki nem a mi pártunkból van független jelöltként jött közénk, megtámogatjuk, de múlt éten voltam én. Ja, de jó, a, a, és a kaposvári média az? A kaposvári média az érdekes, ugye, mert van a, ott két fideszes erőcsoport van, van a városi polgármesternek az erőcsoportja, és van a Fideszes Megyei Közgyűlés vezetőjének az erőcsoportja. Mind a kettőnek van megyei, megyei kihatású médiuma, tévéje is, meg az egyiknek újságja is. Az egyik szítje a másikat, a két Fideszes szítje egymást. Érdekes világ. Közben ebben hánykolódik a megyében piacon levő egyébként tisztességesen küzdő megyei napilap, amely az egyik önkormányzati ingatlanban székel, tehát képzeld el azt, amikor egy egyébként nehéz piaci helyzetű újságnak tárgyalnia kell a megyei tulajdonossával az ingatlannak, hogy akkor most egy forintért rájd az irodát, vagy háromért, el lehet képzelni. Innentől kezdve van egy nem helyi nyilvánosság. Egy tekintetben én teljesen egyetértek az LMP-nek azzal a hogy önkormányzati szinten is be kell tiltani az önkormányzati hirdetéseknek a használatát, főleg kampányidőben, ez egy helyes javaslat. Mi pedig azt mondjuk egyébként, az része az önkormányzati programunknak, hogy a helyi-városi nyilvánosságokat nem szabad ilyen polgármesteri agitkákkal silányítani. ez nem illúzió, vannak városok, ne higgyük el, vannak városok ebben az országban, ahol ez hol fideszes polgármester alatt, hol baloldali alatt tisztességesen működnek, van helye ott a mindenkori ellenzéknek, de sajnos a többség példa, és mivel most többségében fideszes polgármesterek vannak, az az, hogy vagy egymással küzdenek, vagy egyébként uralják propaganda eszközökkel ezeket a nyilvánossági eszközöket, és ez elfogadhatatlan minden műsor, kísérleti műsor, minden adás utolsó adás, ha nem így lesz, akkor egy hét munkban veled ugyanitt. Köszönöm. Seget Vári Viktor volt, a egy fejancsi vendége, elnézést a nyolc órától. Ja. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Jó reggelt, lehet! Ahonnalban Nemes Gábor, ez egy tervezet vagy tervezet le Ez tervezet. Hát az egyik okot szerintem te is tudod, bár hiányoltalak tegnap este, vagy tegnap délután a Hárs Istvának volt a 90. születés ünnepsége a Fészekben, ahol a, a régi rádió hát megjelent. Elég nagy számban. Milyen volt? De nem voltál ott. Milyen volt? E, nagyon érdekes volt. Hát Számomra tényleg egy élmény volt olyanokkal találkozni, akikkel már most már lassan valakivel évekkel, valakivel itt közöttem. Nem beszéltem. Nagyon érdekes volt, és hát a, a Hás István is ott, ott volt, meg volt. Az, egyébként ott volt például olyan, olyan tényleg hát egészen fantasztikus <gül> is volt látni Szepesit, aki számításem szerint 94 éves. Meg hát sok mindenki más. Mester Ákos Györfi. Sokat beszélgettél? Mondjuk azt, hogy sokakkal. Tehát senkivel se sokat, de, de mindenkivel egy-egy úgy szót váltottunk. Érdekes volt látni, azért ez egy elég jó gárdának tűnt utólag is. Lélekben ott voltam. Hát fizikailag azért fontosabb. Igen lélekben ott voltam. Jó. Meddig vagy itthon? Egy hetet. Akkor találkozhatunk. Természetesen. Azt akartam tőled kérdezni, működben külpolitikai hír, mint csillag az égen, bár valószínűleg mindig annyi élek febb az embernek időnként az az érzése, hogy fényesebben csillognak, de valószínűleg egy külpolitikusnak sohasem unalmas a hétköznap, hogy valójában, lehet, hogy kérdeztem már, de akkor is az jutott az eszembe, hogy amikor te külpolitikai újságíró lettél, akkor vagy tudósító a kettő nem ugyanaz. Ö, akkor miért lettél az? Mi az, ami téged foglalkoztatott? Jó, én nálam van egy egész egyszerűen a, a, a biográfiámból, ugye a, a családi hátteremből fakadó készített, és nekem már az apám is tudósító volt. Mi az, ami tetszett benne? Én úgy értem, le, az életemet. Hát, ami, ami igazán. Tehát a külpolitika mindig is érdekelt meg a világ. De nem a külpolitika tetszett neked, amikor gyerek voltál? Mi tetszett abban, amit apáccsinált? Hát először is azt tetszett, hogy, hogy ahol csinálta. Tehát mondjuk nem, akkor az egy nagy dolog volt, ugye ő az NDK-ban, NDK, NDK Berlinben volt tudósított, amikor jó, de ahhoz, hogy te azt mondjad, hogy nagy dolog volt, ahhoz össze kellett volna tudnod, vagy össze kellett hasonlítanod az ottani viszonyokat az itteniekkel, Mit, hogyan teszi ezt meg egy gyerek? Természetesen, hát halvatlan izgalmas volt, a, a, a, amikor én gyerek voltam, akkor azért az nem volt olyan mindennapos, hogy az ember átkelt a határon, az egy szívdobogás volt, amikor az ember elérkezett a határoz, akár a cseszlovák határoz, vagy az MDK határoz. És egyébet nem mondjak, emlékszem, amikor először kimentünk kocsival, akkor három napig tartott az út Berlin. Én ezt értem, de az, hogy aztán az legyen a vágyad, hogy arról tudósítsad azokat, akik nincsenek ott, az hogyan jött létre? Mi az, ami apád tevékenységében megtetszett, vagy bármi másban Ö most nem, az, nem is az ő tevékenysége, mert azért abban van, nagyon nem láttam bele, hanem az a pusztatény, hogy, hogy ott vagy egy országban, és egy kicsit más rálátásod van, másképp vagy ott, mint egy turista, tehát úgy vagy ott, hogy miközben tudod, hogy te magyar vagy, te budapesti vagy, neked ez az zéro pont, az origó, de azért, de azért mégis úgy vagy ott bent, majdnem egy kicsit, mint, mint egy ott, ott lakos, tehát, hogy egyszerre vagy, amikor külföldön vagy berlini, varsói, pekingi és budapesti. Ez a, ez a kettőség az, az ami ez egy olyan, olyan, olyan dolog, ami máskak... Igen, de aztán a lehetőségek tárhazza az óriási, és talán ezt is sose fogalmaztam meg magamnak, miközben te vagy a külpolitikai tudósító, hogy a külpolitikai tudósító, mint olyan, nagyon sokféle lehet, lehet elemző, lehet egy olyan ember, aki olyan, mint egy képeslap, aki a legkülönbözőbb pillanataiban, akár ugyanarról a helyről, de permanensen képes lapokat küld, ez kisterjedelmű fénykép van rajta, és valami érdekességgel kapcsolatos. Adhat egyébként, ez akkor nem volt jellemző, de ez ma megtörténhet hát életmód, vagy politikai tanácsokat mondván, egy másik világból tudósít, amely abból adódóan, hogy fejlettebb, vagy csak abból adódóan, hogy más alkalmas arra, hogy üzeneteket adjon egy olyan világnak, akik evel nem élnek rosszabb vagy jobb körülmények között élnek, vagy egyszerűen csak más körülmények között. Tehát végül is azt az utat, amit te bejártál, hogy azt választottad, amit választottál, az hogy jött létre? És csak azért kérdezem tőled, mert időnként a Lánchíd rádióban, elsősorban Ukrajnával kapcsolatban, szájtátva hallgatom a Kun és a Gereben Ágnést, a Kun talán egy kicsit jobban, és az van bennem, hogy van egy hiányérzetem minden ilyen beszélgetés után, egyrészt attól, hogy az ő fejükben mi minden van, a másik pedig az, hogy vajon más csatornákon én miért nem hallhatok ilyen tájkoztatás és hogy más szemlélném a világot, és most kivételesen nem arról beszélek, hogy Magyarországon hogy ment visszafelé a külpolitikai tudósítás, hanem hogy azt az ágat, vagy azt a módot, amit te választottál, milyen módon választottad, mert nem lehet téged összehasonlítani se se senkivel, ugyanakkor ez mégiscsak egy család, annyiban, amennyiben, jó, a kummiklós annyiban egy érdekes jelenség, hogy ő nem is él közben külföldön. Igen, szóval azért én különbséget tennék, én nem akarok népet nevelni, nem népnevelő vagyok, én egy szolgáltatást nyújtok. Én, amikor tudósító vagyok, és ez, ez egyébként ez minden tudósítóra áll, függetlenül attól, hogy az általad képes lapküldőnek, vagy elemzőnek, vagy nem tudom, minek nevezzük őt, ő ott van, ő átszűri magán azt az országot a magyar szűrőjén, ahol van, és ebből, ami neki fönnakad, és persze mindenkinek más a szűrője, ez hazaküldi ebből, ebből ő csinál egy, egy magyar műsort, egy magyar cikket, egy magyar anyagot. Ez a feladata, ez egy szolgáltatás, nem példabeszédeket kell mondani, én, én sohasem éreztem úgy, hogy én nekem onnan most jó értelembe véve akár politizálni kell. Ez egy másik dolog, hogy persze miután ez egy szubjektív műfaj, mert, mert én írom és én mondom, mindig benne van az én világképem, az én rendem sok minden egyéb, de alapjában csak egy szolgáltatást nyújtok, és nem az a lényeg, hogy én és a világ. Igen, de ezzel a szolgáltatás azért időről időre változik, és ebben talán a, az igazi csúcspont, a mi kettőnk életében az a pekingi, illetve a kínai tartózkodásod volt, mert abban egyfolytában benne voltál te, és egyfolytában benne volt kín. és azt is elmondom, hogy ezt az egészet most miért mondom? mert uh, ugye ez a Kun féle jelenség annyiban érdekes, hogy ugye azért az ember a világról akkor is nagyon sok mindent tud, ha például csak tévéket néz, illetőleg újságokat olvas, de, vagy, és uh, itt van a Skót uh, népszavazás, ugye a Skót népszavazás az nagyjából úgy van nálunk, mint ahogy egyébként az eset, tehát hogy, hogy az embernek nem lesz kötődése Skóciához. Vannak ugyan cikkek, amelyeket vagy elolvas az ember, vagy sem. Ha lenne az embernek egy Skó tudósítója, egészen véletlenül, akivel hosszabb ideje beszélget, azért nagyon furcsa a dolog, mert régen rengeteg ember telefonált nekem, hogy a gyerekeik ott tanulnak, mert az ottani viszonyok azok egészen másfajta iskoláztatást vagy olcsóbb iskoláztatást tesznek lehetővé, és ezek az emberek teljesen eltűntek az elmúlt időben hogy beszámoljanak arról, hogy ők vagy a gyerekeik mit mesélnek a Skót önállósodással kapcsolatban. Így aztán az egész egy ilyen kiragadott jelenség lesz, ahol majd lezajlik ez a népszavazás, és, és közben az a, az a vágyam, hogy én ezt az egészet el tudjam helyezni, mint ahogy te hetente valamit mondasz Brüsszelről, nincs meg bennem. Lehet, hogy nem fejeztem ki magam pontosan, de most ugye tettem egy lépést Skócia felé valamit, ahhoz, hogy az ember azt az egészet az Európai Unióba, de még inkább Nagy-Britanniába ágyazva megértse. Igen, most már most mire használsz engem, ami, ami nem az én feladatom, tehát én... Ö... Nem is gondoltam, ez nem volt szemrehányás. De, de egyébként értem a kérdést. Most azt kell mondjam, hogy az egy nagyon fontos dolog, ez, ez, a, ez a szűrő, akkor ezt most, amikor ugye mondtam, hogy én áteresztem, ez azért nem csak egy magyar szűrő, hanem ebben azért van egy, van egy olyan is, hogy hogy elhelyezni a világban. És például mondok egy példát, most néztem, a, a múltkor van egy egyórás egy, egy filmet csinált a BBC, haladatlan érdekes a skót eseményeket, hogy milyen hatással lesz ez Angliára, az angol emberekre, az angol politikára, az angol gazdaságra, az angol ö, nagyhatalmi létre, az angol katonaságra, a tenger alattjárókra és nem tudja mire. És ez ezt érzem egy, például egy nagyon fontos újságírói feladatnak, hogy egyszer már ne arról beszéljünk, ne, ne, ne ahogy ki mit gondol, miről, meg hogy, meg, hogy mik az esélyek, meg hogy, meg hogy milyen érvek hangzanak el a függetlenség ellen vagy mellett, hanem hogy ha esetleg ne talán mégis lesz, akkor ezt milyen hatással lesz Angliára. Szerintem ezt az angolok is nagy érdeklődéssel nézték, mert, mert ez az, ami őket... Érdeklődéssel vagy aggodalommal? hogy örömmel? Együtt. Azt kérdezem tőled, hogy te az alapján, amit olvasol, vagy beszélsz, vagy bármi alapján, kezdjük azzal, hogy vajon milyen részvételi arányjal számolunk, hiszen most azt feltételezni az ember, hogy boldog-boldogtalan boldog, elmegy. Egyáltalán van boldogtalan skót. Nem, egyszerűen erre nem tudok mit mondani, fogalmam sincs, nem néztem meg ezek a dolgokat. Mennyire ki ez a skótokat? Na most, hát nagyon, Na most, ez a, amit például nagyon érdekes, és ez, ez, ez túlmutat Skócián, ugye nekem vannak e, spanyol és katalán kötődéseim, tehát. E, tudom, hát azt, hogy... Pontosan erre akartam mutatni, hogy azt hihetetlenül szem, e, szemléletesen tudtad annak idején e, elmondani. Na most ugyanez az, amit látok, és, és valószínűleg annélkül, hogy ott lennék Skóciába, látom ennek a dinamikáját. Tehát vannak kérdések. Vannak témák, vannak, vannak események, amelyek önmagukban e, hát egyszer csak politikummá válnak. Tehát ha, ha fölteszel egy bizonyos kér, ha azt a kérdést, hogy akarsz-e függetlené válni, az egy másik világ. Akkor egy, egy új világ. Most mondok egy példát, ha az Osztrák Magyar Monarchiában, a, a, a boldog békeidőkben, amikor, amikor a lehető legjobban ment minden, mondjuk a 19. század vége felé, ha akkor valaki hirtelen ö, föláll és meglenget egy, egy olyan zászlót, persze akkor is voltak függetlenségi pártjaik, még nem tudom micsodák, de, de ők úgy, úgy rendesen politizáltak. De akkor valaki ö, ö, kiáll a ö, Nemzeti Múzeum lépcsőjére és elkezdett a Nemzeti Dal szavalni, az, az megváltoztat egy közeget, hirtelen, hirtelen előáll valami olyan helyzet, ami korábban nincs, és ez amit érzek, hogy a mélyben vannak feszültségek, folyamat. Ide a mélybe akarok lemenni, tehát ezt a szavalatot most értem is, meg nem is, de inkább nem ebben törődöm. Azt kérdezem tőled, ugye a skótoknak emberemlékezet óta nincs arra memóriájuk, hogy milyen volt önállónak lenni, mert hogyha jól látom, akkor az évszázadokkal korábban volt. Akkor, amikor mégis eltűnnek ebben a mélysében a skót-skótok, akkor egyszer csak meglátják annak az örömét, hogy milyen volt önállónak lenni, és meglátják annak a fájdalmát, hogy milyen volt egyesülni, van-e valamiféle, szándékosan nem mondok magyar hasonlatot, mert abban a pillanatban valami olyan tájéztadok a történetnek, amit nem akarok, de végül is, amikor az önállóságról beszélünk, akkor arról van szó, hogy a nagy kót önállósági szellem kijön a palaszból, és ha igen, akkor miért pont most, és egyetlen milyen ez az önállósági szellem, milyen a szaga, milyen a színe, mire vágynak? Hát ö, első megkérdezik, azt mondom, hogy nem tudom. Ö, másrészt viszont vannak sejtéseim, az nyilvánvaló, hogy ebben Elnézés, hadd kérdezek valami iszonyatos baromságot. Mintesek? Hát kérdezek valami baromságot. Igen. Velsz miért nem akar önálló ö, Hát az, az, azért, az azért még, mert Velsz ö, legutoljára önálló királyság, hát nem tudom mikor volt. De de Skótok is azt hiszem 600 éve voltak utoljára önálló. 100 vala, Akkor 300. De, de ö, meg is unió, szóval Velsznek, Velsznek tényleg már nincs. Tehát ott, ott ez, ez egy kicsit olyan, mint a megkérdezed, hogy hogy, hogy a besenyők még nem akarnak. Jó, de az, hogy a skótok önállósulni akarnak, az egyébként olyanok, mint az izlandi vulkánok, hogy ott vannak, tudjuk, hogy a mélyében van küzdelem, csak nem mindig tör ki. Tehát erről lehetett volna beszélni a 70-es években is, függetlenül attól, hogy akkor más gondunk volt. Lehetett volna, én azt hiszem, hogy vannak, vannak, vannak ilyen, Kövek, amiket bedobsz a, a tóba, és akkor azok ilyen mozgásokat keltenek, vagy, vagy ilyen. De milyen kő volt itt az elmúlt időben, hogy a skótok elkezdtek erről beszélni? Például az, hogy, hogy, hogy mondjuk ez egy kicsit ilyen, ilyen késői reakció, például az olaj. Hogy Skóciának, vagy Skócia partjai mellett voltak ö, és vannak olajlelőjek, vagy más kérdés, hogy pont amikor kifogyni láttanak, vagy amikor lefelé megy most már a kitermelés, akkor jut eszük, vagy hoppá, Ebből, hogyha ha, ha külön állunk, akkor, akkor ezt nem kell megosztani. Egy másodperc szülelmet kérek, ha azt mondjuk, hogy skótok, akkor tudunk húzni egy olyan vonalat, hogy azt mondom, hogy itt laknak a skótok, itt meg a nem skótok is, én ezt ránézésre meg tudom mondani, ez itt most nem skót vagy rán kinézést, kinézett rasszizmus, hanem azt, hogy ezt próbáljam a maga módján érteni. Tehát, hogy akkor megint lesznek-e olyanok, hogy akik a határon itt maradtak, meg ott maradtak, vagy akkor átköltöznek, minden skót Skóciában él, ezt tudjuk, hogy nem igaz. Tehát, hogy ez az egész, ez hogy, hogy képzeljem el? Közvetlen tapasztalatom nincsenek, de hát mondjuk a skót ügyben van még egy, egy nagyon bizarr dolog. Ugye Skótul vagy a gál nyelven nagyon kevesen beszélnek, most ez kezd megint népszerűvé válni, és, és, és ez divatos tanulni, de, de a skótok angolul beszélnek. Tehát nincs önálló nyelvük. Azért az, hogy egy, egy nemzetnél az önálló nyelv, az egy nagyon fontos. A skót határt, az pontosan látjuk magunk előtt, hogy valaki a skót határon innen vagy túlél? Hát ők, ők látják, meg, meg valószínűleg ö, érzelmi kötődések. Ugye a skótoknál voltak ezek a klánok, tehát ezek a családi kötődéseket tehát a, a, a családoknak, a, a klánoknak a... Ami még a skótokon belül is különbségeket jelent. Jó, de a skótok olyanok, mint az írek. Tehát egész egyszerűen, ha az ember rájuk néz, akkor tudja, hogy az skót, és most nem a szoknyáról beszélek, nem akarok baromságokat kérdezni. Nem, nem, de az íreknél, az íreknél a dolog azért volt viszonylag egyszerű, mert az írak, írek katolikusok. Tehát ők, ugye, a, a, az egész nemzet. önállók a nemzeti lényeg. És Skócia milyen? A skótok azok pont úgy a, az anglikánok... hogy de ez mennyire keveredett vidék a szónak abban az értelmében, hogy az ember megmond, meg nem mondja, egy kiskót skót és ki nem skót, függetlenül, hogy túl csak skót lesz ott. Jó, most olyasmit, kérdezem, amire nem tudok. Könyörgöm, ez foglalkoztam, tehát nem tudok mást kérdezni. Válaszolni, de nem tudom válaszolni. Én valószínűleg tartom, hogy a, a, a, skót, a skótság az, az nem annyira egyértelműen meghatározható, egy somó esetben, mint... De aki most Skócia függetlenségére szavaz, az valójában az olajból adódó gazdagságra szavaz. Ezt lehet ennyire lehetszerűsíteni, nem. vagy ebben a formában nem? Nem. Én ez csak a... Aki a Skót önállóságra szavaz, az mire szavaz? Elegük van Angliából, vagy jobb önállónak lenni, olyan, mint amikor a 18 éves gyerek elmegy otthonról, nem szól rá az apja? Szóval racionális és irracionális elemekkel verednek. Érzelmi elemeknél nehéz megmondani, hogy miért szeret, Mi szól mellette? Miért nem szereted? Mi szól mellette? Hason, a hazaszeretetben is vannak ilyen elemek. Jó, de mi szól mellette, Gábor? Nézd, ők azt mondják, hogy, hogy akkor ugye részintan részint a nacionalizmus Részünk. A skót nacionalizmus az olyan, amit egyébként állatkertben lehet mutogatni, mert ez egy önálló faj? Nem, nem, nem, nem, nem. Csak, csak ez, tehát vannak hívó szavak, amik... amik Mik a skót nacionalizmus hívó szavai? Hát nagyon, nagyon érdekes, hogy például van most egy új keletű hívó szó, hogy azt mondják, hogy ők például európérek, ugye a... a ugye szemben az angolokkal. A, szemben az angolokkal, akik állandóan lebegtetik, hogy hát akarnak-e vagy sem... A... Ja, ez, egy friss, ez egy friss novum, hogy ezt, ebből az értelmetlen kifejezéssel éljek. Hogyha ehhez az angoloknak az euró szkepticizmusa kellett. Milyen hívószavak vannak még? Nem, nem, nem, hát én, én, ezt, én ezt egyáltalán nem mondom Döbb. Mi szól mellette, Gábor? Mondják két vagy három dolgot, ami mellette hát, szól. Azt mondják, ők azt mondják, hogy hatékonyabban tudják saját magukat kormányozni. Az is mellettük szól, hogy például most, ez egy, ez egy napi politikai dolog, most egy tori, tehát konzervatív kormány van ö, Londonban, míg ellenben ők, és például ez a függetlenségi párt inkább szociáldemokrata színezetű. Ö, az is mellettük szól, hogy hát nyilván van, volt egy csomó vélt vagy valós sérelem, amely akár abból, az olyan is lehetett, hogy valakinek szóvá tették az akcentusát, vagy kiröhögték, vagy, vagy nem vették komolyan. Oké, okay, a... rendben van, csak az idő rövidcséről tekintettel. Az, hogy Skócia önállósulni akar a legutóbbi folyamat, az mikor kezdődött? Nincs egy pillanat, de mióta hallunk erről? 2010 óta... De ennek a mostani népszavazásnak, ha meg kéne keresni a tektonikus mozgásoknál vala az elsőt, akkor az, itt az elmúlt időben, az körülbelül mikor lehet? nézd, maga az a tény, hogy amikor az angolok, most ezt nem tudom pontosan, tehát a, a, a londoni kormány, mikor már ezek a, ezek a mozgalmak úgy érezte, hogy most már ö, kicsit terhesek neki, akkor azt mondta, hogy na jó, hát akkor kiírjuk a népszavazást. Kiírta ki a népszavazást, Gábor? Hát a, bármilyen furcsa a, a, a, a Nagy-Britannia kormánya. Ami azt jelenti egyébként, hogy Nagy-Britannia, elnézést, ha rosszat kérdezze, kiavítasz minden hülyeséget. Nagy-Britanniának van alkotmánya? Az egy királyság. De nem azért, nincs alkotmánya. Nincs alkotmánya. Ott, ott királyság van? Igen. Ott királyság van. Egyébként a skótok nem mozgatják kétségbe vonni. Én ezt értem, de akkor, amikor a skótok függetlenné akarnak válni, akkor azt egyébként a királyságban kiengedélyezi? Hát nem engedélyezés van. Szóval kiírtak egy népszavazást erről, és, az ang és megígérte a kormány, hát, hogy ha ti azt mondjátok, hogy kiváltok, akkor menjetek isteni. A parlamentben egyébként hány skót képviselő lehet? Most nem tudom, valami 45, valami, nem tudom a számát. Ők kezdeményezték ezt? Persze, persze. Volt egy, volt... Leszavazhatták volna őket? Igen, tehát nem kellett volna kírni, Skóciában. Ez a demokráciának a csodája, hogy az angol parlament képes volt megint rosszul fogalmazok a saját érdekeivel szembevenve engedélyezni egy olyan processzust, ami egyébként akár a vesztét is okozhatja. Hát ez is egy megközelítés, és ez is egy interpretáció, de tegyük azért ezt hozzá, hogy, hogy ezt a demokrácia. Ö, Éljelzést egy kicsit azért csökkentsük, hogy ezt abban a biztos hitben tették, hogy, hogy úgyse. Én ezt értem, de ez az emberi ostobaságról szól, vagy a naivitásról szól. Szóval vannak dolgok, amik, amiket nehéz előrelátni, az érzelmeket, tehát amikor az érzelmi hullámzások... Jó, láttunk olyan országokat, amelyek nem számolnak ilyen lehetőségekkel, eleve azt mondják, hogy nem, és akkor abból nem lehet probléma, és most szándékosan nem kezdek el ilyen országot keresni, Anglia nem ilyen volt. Igen, nem. Azt kérdezem tőled, hogy az, hogy ma nem lehet pontosan tudni szerdán, hogy csütörtökön milyen eredmény lesz, ez mindenféleképpen el fogja részint a skótokat, részint egész Nagy-Britanniát, mert bármi is lesz az eredmény, ez azt mutatja, hogy ott egy olyan pregnáns erő volt, amely akár győzhetett is volna, vagy amely lehet, hogy győz is. Igen, na most azért a történetben ilyen már volt, tehát a kevekre, a kanadai Quebec tartományra utalnék, ahol ilyen népszavazás volt, és ott is tényleg az utolsó percben is nagyon billegett a dolog, és ott például az volt egy, egy döntő elem, hogy akkor volt egy olyan miniszterelnök, egy, egy francia francos. Ez a Trudeau. Eredeti miniszterelnöke Trudeau a Kanadának, amelyik a személyes varázsával személyes. De most ez a személyes varázs ez, ez eléggé korlátozott a Cameron esetében úgy tűnik. Abszolút korlátozott, de ö, érdekes módon ö, erre most már ő is rájött. Igen, hát magyarázkodik, de azt kérdezem, hogy az aktuál politikai helyzet adott esetben lehet, hogy az fogja lenyomni a libikókát valamilyen irányba? Hát aktuál politika. Mert én azért abban bízom, hogy, hogy a, a, a, vannak az érzelmek, meg a kokárdák, meg a... Meg a, meg a jó, de nem, nem ugyanaz. Azt kérdezem, tőled, ha Skócia kiválik, Vagy ha Skócia kiválik, akkor Kemeron holnap lemond? Az lehet, de most a skótok szempontjából, Skócia kiválik, akkor nagyon nagy eséllyel Skócia, hát nem tudom, hogy soha, de nagyon hosszú ideig nem fog bejutni az európai. Unióban. Gábor, megint azt tudom neked mondani, hogy ugyanúgy, ahogy megszavazta az angol parlament, abban a tudatban, hogy ki tudja, hogy hogyan fog ez alakulni. Tehát nem mondjuk olyat, amiről nem tudjuk, feltételezzük, lehet, hogy nem így lesz. De tudjuk, mert megmondom miért, mert nem az, esetleg nem is a londoni, tehát nem Anglia fogja megakadályozni a fejlődést. Ahhoz, hogy, be, hogy valaki az Európai Unió tagja legyen egy új ország, minden tagországnak egyet kell érteni. most én kapásból tudok egyet, amelyik nem fog ezzel egyet érteni egy spanyolország. Azért nem fog egyet érteni, mert, mert ö, a Katalánok miatt ö, nem szeret. Tehát akar, meg akarja mutatni a katalánoknak, hogy... Akkor, amikor az, a skótok holnap szavaznak, látod-e azt, hogy ez mint tacepaó el fogja te, te, takarni a tekintetüket? Vagy azt fogják mondani, amit mondanak mások is, ba meg az unión kívül is van élet? Nem, nem. A, a, a skótok abban reménykednek, hogy vagy, vagy, vagy azt, azt próbálják ö, esetleg a tudatukban háttérbe szorítani. Hogy a spanyolok mégis? Hogy ez, nem is, hogy ez nem is így lesz, de én szerintem ezt egyébként... De a skótok nem hülyék? Tehát azért azt nem állíthatjuk, hogy minden skót hülye? Nem, nem, valóban, és ezért is, ezért is kezd megint visszabillenni a dolog, mert, mert egy dolog, amikor Mondok valamit. El tudok képzelni egy olyan skótot, aki azt mondja, hogy már csak azért is igennel szavazok, hogy gondolkodjanak el ezek ottan. Hányan vannak ezek a skótok? Már most azt hiszem, hogy 5, nem egészen 5 millió. Most nem tudom, négy és öt között. Most mi nagyon izgatottak vagyunk? Nem vagyunk nagyon izgatottak, de azért, azt, bot, bot... azért ez egy olyan olyan, ilyen, vannak ilyen versenyek, hogy ilyen dominókat állítanak, egyet meglöknek és végigmegy a sor, tehát azért az, hogyha netán igennel szavaznának, azért az tudna meglepetéseket okozni a jövő Európáját illetően. Igen tudnék, a dominók azok nem csak ilyen politikaiak, meg stratégiaiak, hanem vannak lelki dominók is. Tehát amikor, amikor mondok egy példát amik az, ami történt valahol ottan a Balkánon tőlünk pár tucat vagy pár száz kilométerre, hogy ott gyilkolták egymást. Az igenis hatással van arra, hogy, hogy milyen, milyen ma Európa, hogy, és szerintem például hatással van arra, hogy, hogy milyen jó, hogy egy kicsit merész megfogalmazás, és nehezen tudnám bizonyítani, de hogy például az Ukrajnában, hogy alakulnak a dolgok. Hát erről beszéltünk már korábban. Mikor lesz végeredmény? Nem tudom, gondolom, még aznap este. Holnap? Igen. Jó, hát figyelj, úgy is beszélünk, akkor megbeszéljük, hogy mikor beszélünk legközelebb, meg találkozunk is. Le lélekben napot voltam. Köszönöm szépen. Te egyébként mi ha te ebben faktor lehetnél, és szavazhatnál, Igen. mert kapsz egy szavazatot. Igennel szavaznál, vagy nemmel? Nemmel szavazni. Köszönöm szépen. Szia Gábor! Szia. Nemes Gábor, hallotta?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 Téglá, nagyságnál valósítatom meg. Mi azt tudjuk vállalni, hogy a bejövő egy pénzt negyedéves bontásba a 2015-ös év során visszaadjuk. Nem hitelidézeti tevékenységet szeretnénk végezni. Itt valójában ezen beruháznak a finanszírozását szeretnénk megoldani. Biztos, hogy abban ez egy jó megoldás. Sajnos egy olyan helyzet adódott, hogy egyelőre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 kivitelezőket is keresünk. Te e-mail címedem? Igen, használjuk az én e-mailt. Jó, akkor szó, légy mondtam. mondtál. Tamás.Vadas.Kukasz.Gmail.com Magyarul, hogy tamás.Vadas.Kukasz.Gmail.com-ra jelentkezzenek mindazok, akik ezt a felhívást értik, és szívesen, vagy a rádió kedvéért ebben részt vesznek.